чи арабською. Словам і не треба було смислового наповнення. Досить було того, що він їх вимовляв. Як вимовляв? Яким голосом? Яким тоном? З яким почуттям? Вже потім, уранці, Валя згадає, що підполковник Тонков розповідав про своє подружнє життя. На жаль, нещасливе, як у багатьох його колег, але не про дружину. Про неї він взагалі, мабуть, не згадував, а про свої власні відчуття, про обмануті сподівання, про надмірність надій, про сина, який виріс мало відчуваючи батьківське піклування, про своє власне життя, невлаштований побут, про барліг непривітний і холодний, про короткі хвилини перепочинку, коли одна справа вже завершена, а інша ще не звалилась на голову сніговою брилою. Раптово й важко. Про розлучення, на яке погодився, щоб дати можливість дружині налагодити власне особисте життя, поки ще молода і приваблива, поки ще не пізно. Про букет троянд, висушених на згадку про останній день народження. Він забув, колеги по роботі пам'ятали. «Ви зовсім засинаєте, Валюшо!» Накрив він долонею її руку. «Я, мабуть, поїду додому. Чомусь не ствердила, а запитала Валя». І заснете за і Відповів запитанням на запитання Тонков. «Ні, мабуть, поїду». Тихо, зовсім сонним голосом, неслухняними, завороженими губами пробувала заперечити, але зовсім кволо, знесилена, отруєна, мабуть, чарівним чаєм. Сильна, владна, горда жінка, що поступово перетворювалась на кошеня, здатна лише моркотіти. Дивно. Без жодної краплі алкоголю. Без червоного вина. Без фірмової маркіянової горівочки. А вона п'яна-п'янісінька. П'яна настільки, що не може поворухнутись, не може вимовити слова. П'яна настільки що зараз упаде обличчям просто на блюдце чи угорня з чаєм. Дивно. Вона п'яна, п'яна-п'янісінька, а відчуття не тільки не приглушені, як буває після чарки, а навпаки, гострі гострющі. Все відчувається непритуплено, а у сто раз сильніше. Вона відчуває тепло його рук на віддалі. І він ще не торкнувся її руки. Жодного разу не торкнувся. А вона відчуває, о як вона відчуває всю електричність цих пальців, всю. А чого їй насправді не хочеться, це сідати в машину і їхати додому. Хочеться тільки чаю, а ще слухати, слухати, слухати. І відчувати танець ложечки у горнятку. Танок пальців на столі. Ну візьми, візьми мене за руку, нарешті. Дорога ненависті, любові і знову ненависті. Віктор не їхав, мчав, летів, гнався, тікав. Менти провели його аж до будинку. «Вас що? За перевищення швидкості штрафанути?» Вискочив із машини отось здоровило з наручниками. «Давай, штрафуй, що з вас візьмеш? Ви тільки для того і створені, щоб гроші в людей відбирати. Пасетесь на асфальті!» Віктор остаточно пустився берега. «Що ви собі дозволяєте?» – втратив терпець здоров'я? «Спокійно, Петре, дідько з ним. Чув, тонков казав, тільки провести». Висунув голову з вікна міліціонер за кермом. Але ж цей? Не міг заспокоїтись здоров'я? А підполковник сказав не зачіпати. «Йому відніше. Сідай машину». «Ви що, збираєтесь тут сидіти до ранку?» Віктор внутрішньо кипів. Він зовсім не збирався заспокоюватись. Чекав, зараз менти поїдуть, і він знову вирветься на оперативний простір. «Може й до ранку», – незворушно відказав водій. Підполковник наказав припильнувати. «У нас, як у медицині, профілактика – велика справа. Вийдіть собі додому, лягайте спати». «Віктор, що там у тебе?» – озвалася з ганку. «Жанна, ти вже приїхав, я чекаю». Довелося змиритись. Ну, ця його краще припильнує, ніж ми з тобою, уголос засміявся здоровань і влаштувався на сидіння якнайзручніше. Усім своїм виглядом демонструючи Вікторові, що вони налаштовані виконувати наказ підполковника, хай би навіть їхнє чергування перетворилось на всеношну під воротами цього багатого будинку.